محمد رحیم بابن مصفر راشف اللهو موسانی فالیر احمد داب بابن رکار دیجنام مسلا دو دیفت و رأس شروع شلا فاودا سکید سر تو جی پرام خلا موزی پر سر محشد پدیمه سکی پروشن جهتن معنی موحید کی خو ته متوجہ دیغه تاسو بهغه ميدان ته راځو اوله مطلب دی کی مؤثنی فضل الرحمت چې کوم بابونه زفری دی دا باب دکړه دیم دوه بابونه مې چې پیدای بابون وغريب باون بغیر اثر جو حدثنا عبد الرحمن بن يوسف وعبد الرحمن بن يونس له هو یا رسول الله زمادا خره واقعا مری شهده یا واقع انت وتره فم تهر اسی دیک به یو نو کته وره باپ ک مستری ودا دی سمت وذا بشرل تمن عضویه ماده او ذا صدو ون اسکل ثم قم دخل فذوری فنظر الى خاتم المبهه بين كشفه مثل ذر الحجر و شاند دولي و شاند باطن دولي دلت مصقر راس شيدی کر کلا را خود اتاوئی باب در باب حدیث در حدیث سخوندر سخوندر سخوندر سمیدنی ها باب در باب حدیث در حدیث سخوندر سخوندر دا باب پتب نور بابون کې دلته ما چې په پارډیکو کې دلته دې ځکه بازي کرنا کله هم سحر اږي هم سحر براثي ونوي او دا خود برکات مسفاد اږي ده د دې وینا باندې دا ترجمت الباب وزنه کر تشتریفاً لدازان و باردار من تاوستویل دی چوکا جه که دوم را بابونه دی و کل کل دی ترجمت الباب زیکرنه کی او باب زیکر کیو آغیتا تویلی کی گی نوکه اختفار دی بل باب پا کی دره کلی احم باب و مصوراج مره تان Gracias. ذل ذبيراتې کې بهاراله بار پر دې دی واړل مه او کنه مخدراتی مرادن ما صوره از ذکر کلاو کو زو بخاری کی مسعد امام را نوے بخاری کو مباحثه د وظیفه تراش کی کمی کی محسن فاضل رحمت پدې باوجود کی محسن فاضل رحمت حدیثه مرت علی امام او دا زو د بخاری ری دو سوا پینزم حدیث بورید دو سوا پینزم حدیث در قدران اول تر ازی رسول اللہ ایسلامی صحاق امامته و خفه دو سوا پین نمر حدیث منو کتا رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله <سؤال> علیه و صلوا وقف وفی او دا رئیسه 파데 اوینه شیداو 파 تاقلیه تاخی توما او مو سنی خپل <سؤال> زوږه ده کیه مقالې <سؤال> نه منستی دی و جنام مو رحمت ما تازه ماما په بس د مسورات کې کناکو او مو سنی خپل <سؤال> رحمت پریمانه مستقل باب هم وزنه پا زرینم پا ما صارت کی اوچان مباحشش کی اوله مصاره پا مقدار مفتوضا من نغاز کی مقدار مفتوضا اتراف نفری امائلی که مصرع چه اشتعاب ویو شاید چه مصنفم دارشانی ده دیو جنان کل هو لفظ ورکا دیو جنان ابن مصیب خوال نقل کا آلم مال اطب منظر تراشیم صفراش ها بی راش عاپده علاویو اې مائید مالک قول لنقف او سويده مالک اې زمو بهیم صحابه ذاتي مجه ظاهره دا چا جواب لا سور کړی او د ریدی دغه حدیث ته اشاره دی چې په دې کې تعاملونی ولی صوم متارا سوبي یری هي فغبر دی ما واضره اومده دا مالک قول نوم رقم مزنږي چې استعاب پازلینا وا طوالګدرا چې کوم مقداري مفروضه کې اختلاف شته ای مې مالک د خپل نا هیڅ عام مرنيږي او د مخنیکو شحنم دیته دی پنیزا ایمانه مسلمانه مندې چې دایมาย ماریکس مارګریډ سول پر راس محفوظه او ذعی او لې سوې خبر هم مقدم الراس یې د سر محتفیقه دا محفوظه امام شعفیس بایی ادنام آیود تقایل عدمت خان اگرد تیو اختووه لنبی خاید اعیال دری اختووه احنافنا مختلف اقوان ناکن دی سولوشم نکل دی میغداد ادره گوتو نکل دی مرغدہ د رو پراصه مرغدہ ناشيي رو در هر طرف نه کوم مارک نه وی کوروست نه وی کو طرف نه کوم دغه طرف نه وی په دې کې کومه پادواني چې شروع دا هغوی دا چې استعاب دی په نه دی مو سړين هم ته تعرض کوي موسانیت استحاب لا ترجیح و کتاب اللہ نے استعلال تشکرے فام صحبی روسی کم اور پسیدہ حدیث پر حدیث کی بالکل تصریدہ پسیدہ بانجی دے اتیاز کے پر مصر و جار پیدینو پتیمون کی چیپ ممکنې مثره د وکیین زېنه پاکی استعاده کوم که تاسو تئ اکتفا په واجب باندې وای او وی و امصحو بر او د مصهنا کې د غت تغير په راکې مسحہ به راشیه او مسحہ راست او درڅ تاسو لري که نه شپاکي مسحہ راست د غېد بنا او مسحہ راشي عکی چا دغه تاسو هم صحبې له و او په داخله شوې ده متلافه خو اطلاق یادیږي کتاب الله او حدیث <وحایثي> تفسیر کې د مجمع د دې تفصیل په شعب هم دی لکه په دې کې چې اشعار ذکر ده د عبد الله بن جثریا او تفصیل او تبعید هم دی لکه د مغیره چې په صبر یې ته ناشیر راغلی ناشیر المرصاد لمسلم روایت مشکاۃ فقره پر اصول پر خمس اصحابندگی بری مطلق تفسیر کتاب حمشری دی دی مطلق تفسیر و تبعید حمشری د مغیره پرویت روبر راست یا ناشی ذکر وس منغوایو هم کتاب العمل کو هم په حدیث ما یعمل کو مقداری مفروضه نعتیا ورو او قم اشتعام چه ده نما محمول فی اندغاله اشتعام محمول پس یا مناسبه ده ده کی دغه مسړه په دې مقام کې د تقریر مسړه شافي احمد د تقریر خوین دي د دې دې د بغاور حديث ته توزع 333 باجره ورته نکي مسړه سم 333 ذکر داو قياد فنور اضا هم مقتدي دې تصفیش دي لیکن موسنف رجحان دیتره زمور دی رجحان دی زمانسو راک کی تثریث نشده زیده وجنام موسنف علی رحمت زیده مستقل باوادک باب و مصفر راست مردان قریقی رف کرده گوارا کاری باب و مصفر راست امرا و اتونه چه تسلیس مالیمیی ناغ تسلیس و ملاحظه ده مقدم و ده ماخر او ده طرفین ده ده روسته طرفین سولورم اکحظ ده مصری په کیفیت که چې د کیفیت که د څلور افاده چې اقبال او عمره د اړوی محاوري مطابق اقبال دته وایي چې دروسونه شروع کی او مخ اترانه راځي د سین اې دوه دې ته وایي چې د مخ شروع شو شاته راځي ایا د سټس شروع کوو مخی مخ تک دی کولی چې نن شروع کوو دی تر دی استنې سارح صدا مسعودي چه د ست اصل ټولي ماسه تره تک ده به الفاظه وګوري خو جمهور وی د ماکینه شروع کولی ست په ترب تک ده کو اقبال ادبار نو هو خو بار د موثق جمعلای اقبال ادبار دانش دې چې شروع دې کم تر نه پا تقدیر دا تسلیم سرا اقبال مانا دا هم کی ریشی چه دا اول نه شروع کلا. مخ تراغ و دا مخ شروع کلا پڭونو کشیدی. پا دی زمین که بلی و مصرح، چونکه بخاری دا بخاری دا نزائم دقس اخر نی کتابی و دا پیشدی کو حاشیدی بخاری که حاشیدی. بخاری, حاش بخاری کی تسامح مکویی. منګ په دې علاقه کې دا یو لوی مصیبت کې اکثر پر درسونی کتابامخ کې او ير امام ترا ترمذی او ابو داود کې شوه دا مقابل دی بوخاری راخلی هغه تاسو بوخاری راګره ته بوخاری کې استعانه کې تحقیق مکه او یې وړاندې کیو ابو داود او ترمذی سره له احادیث دونه لري او یې وړاندې کتاب یې سره دی بوخاری دا بیدی و اسلوم منیزان تاکول که مسحل عمام بخاری باستیداد پیشنی طاول بطاید راشیدی کنیشتری خوبتیانی اولی نگلتو دیکی تو نکتو داکتو سر بیال تایما راقبه و دو عنق مرسا کول عام احنا چکیز منک بری ملکیشی دی خلق با بیراش وی چهار بخاری کی مرسا در عقبی دو عنق نشتی دا بیدادسی انداغه 11 ری چې کیذہ بخاری کې نه پینشته دي چې رقبا او د انقه ما سکوت ديتي مون ګورو چې بل کې چتا دې دي کشته کوي پینشته لري رضی الله عنه عمل کې کی مرشور راځي موقوف دي کدرا کبی او نق مثک اول دا امان د غل د غل طوق او دلینی دا په تاریخ اسهاند کې دار او ابو داووت خپل فازجری یام سحراتو حتا چې د تون قضا چې د داد قفاح حدا <متحدث> ودینه چې لا په شیرا او د الفاظ همرا دي مسحراتو می مقدمه لا ماقده اخر يدي تصت اذنيه حتى اخر يدي تصت اذنيه البته ما یې غریدا د دې ثبوت نشته په دې کې یوه بله مسله ده هغه مسلې نه بمنګه سکو سکو مسنیدان په هغه کې کار نه لري هغه کې وتا اوس شنو نه پر یو کوي هغه مسله د مسل جنین جا خامو فصلت او صف ترمذی کې یې اراده او مسنید اغیی تحر نتا عروض نده کرده. او سننو کی طریقه، نو ده او ناغنه گره ده. اقید بنا سعید د سعید بنا سعید بنا سعید بنا جمع راستی. غراز دموصنیتی تاقریب نده تا نده تا نده تام. او دیور کړه چې نومر راته به منځه سره یو دیم سالاراسې هی نو مته څنګه فرض لريالو فرض دې څو هم زده کوم غوښمنو هاتي ریما ایمادیکنا استیتاو د هغه جواب نو استیتاته اسحاق میزا طلب کړا شهید مخدەمکی او دا جواب ورکړی او دا د تزوګې او تحقیق ما وکړ په 350 د عبد الله او د دې د مو فعلو تفصیلا مله الحمدلله دا دې خامو فصل تی سوري بغه دې یو مثال نور ذکر تی ماشته تر شوه دې او کوږه دا نه ما با غسل وجهي بيدين په دغه کې دا باسر شنه دي او د نه روستوی چې کله مباشرو د وضو شروع کېدل نو وو فسر غوته چې د اسمان دي د عبد الله بن زيد تي خط تفسيري دا راوي چې څو پکه م دي کې ته شوه دي ها بابو لوي صلا تن چې د لشتن باب باندې او ور پخې باندې دا راست او ور پخې باندې شوه ده کنه ها اېدو ور شوه پتو دې یې دا په نړیواله فازي ورګین نه کیږي او амаره ګړي يُنَوِّرُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَلَا يُنْكِرُهُ وَقَالَ تَعَالَى وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَقَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي فِي هَذِهِ الْأَرْضِ نَصِيبًا وَلَا تُضْلِلْنِي وَقَالَ رَبِّ أَنزِلْ عَلَيَّ كِتَابًا مُبِينًا وَهُوَ الَّذِي مَثَلَ لَهُ نُورٌ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ الْغَافِرُ الرَّحِيمُ وَقَالُوا لِطَالِبِ الصَّرِ وَغَيْرِ جَوَارِيهِ وَغَيْرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَهُوَ باوی سمالی فرض عزوی ناس او مراجری دین عبد الله لوای توسع دې فرض سوا کیږي موسنی ته عجیبات کار شروع کرا نسوی دې چې دام موسنی کتک شروع کرا لکه څنګه چې માતા سوی دې چته وی کی خبره په خبره کې سخن در سخن تده ما سباق سطالق ساتی، تده ما لاحق سطالق ساتی. ما سباق سطالق ساتی جباب غسر لینکی تاسو حدیث عبدالله نزید قلید فدعا بیت توری من ماین فتوزا لهم اضوء نبی اسلام فا على یده من اطور چن کې لاس په تور داخل شو او رسول الله سلام دا ووته نو وخت کې دا مای مستعمله شری نه ایا او دا مای مستعمله کې دی شي خبره تا سوال درته هوه دی دا مای مستعمله چي دي دا یو څو قسم یو مای مستمده، حق مای مستمده دی، شغده انسان مستمد شده دي بلکې بلکه پا اشیو تا ایرومان دی مستمده شوی، پاک جامع یا پا غنم پی انزل شوی، دا خبیلی تی پاک پاکی دې مای مستمله هغه مای مستملي چې په ری باندې ځا لدتنې یا ستې حقیقت شویا ایستنه یا وروکي مستملي شي دا مای مستملار خو به د اتفاق نجاستي اگری چې هغه متصاقد مینه الازادی او تاس کوم کی د اندامونو نه اوو ساکتی شي په دې اختلاف په دې نه چې دا کلم مستعمل متصور دی امام ابو فراح شافی رحم الله و, و ایدہ مستعمل مستمدږي چې اې زالدا حدث کراږي ګچری وضو انو رو چې سما چې د دې په جنین په دا مستمدنی اې امام محمد سوي چې اقامت قربتی کوو وضو وروږي کو خو څه شي خو شه نه ثواب مای مستعمل دی د شیخنه پنځ باندې کو دو اقامته قربت د پروی کې دلیل د حدثه پروی دا ټول مستعمل دی بے کلم مستعمل متصوږ دی یو قرب خدا دی چې پاندامون ولګی دلین مستعمل دی دا قوله ده ان دعوونه چېヨタخلي زمزنی وي په دې جدایی مستعمل دي او صحیح قول له دې کې چې کی مستقل به مکان رشي دا ما دعوونه چې شي سمکت یا لوختا ورځ دا مایه مستعمله کړي او توحید حکمی کې په ترکه مذکورہ دیکھئے یو قول د جاست غریضہ دے و تا دے امام ابو حنیفنا حسن مزیاد نقل کردے در ایم قول نا جاست خفیفت دا قول د امام ابو حنیفنا امام ابو نقل کردے در ایم قول طاہرے متحرے ہم پاکی دی ہم پاکن کنی دائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائم مصمم ملو وراګي حق او لادي چې تواحدي دی او غیر متحدي دی او په پیغمبر اسلام باندې موږ زانه شقیات کولې دا پیغمبر باندې اسلام دا او داسوب دا خو اچه به طيبه دی دغه نشته دی په پیغمبر دې صلوات سلام مستعمل شیدو او وګ کې دا تفصیله نشته دا زمنګ په مستعمل شیدو کې دي په دې کې چې کومه مای مستعمل دي په دې باندې نظام جوړ کړو دا بل قسم مای مصامله دا, دا خفضل وزین الناس واز لوځي <سؤال> ناس مقصد دایې چې زني خلقو د لوخ نه او داس کړره او ما باكيفه انا چديده د نور خلقو د سيكي کونه دا د ترجمه الباب یو یو شه دیمه ذو چر و امره جبرین عبد الله احله و يتوضع في السواکی دا هغه دي چې استعمال راغلی وي په بل یو شی په سواکی استعمال راغلی وي سواق باندې استعمال اېمنه به دا روي په مصنف کې موصولا نقل کړی دی دا تقدم هم نقل کړی دی فضل سواک او با کمی دی. باید وی فضل سواک او با حق دی چاکه سواک پسکرشوی دی. باید وی فضل سواک حق دی چا در خلق عام دادتو چی سواک بے او استعمال بیاکو بے بے او بو تا گزارکو بو که پوس کلو تی. دا مې وویل باجوی فنډه سیوا کار او ودی چې خو هوطه به سیوا استعمال یې کاو به یې کته کاو استعمال کوو به یې ور کته کاو د شنواله کمووس موسی کووینډ په باندې یا په ډوټره دا هم احتمال لازی فرد د آبودی چی صلاح شواک و ایو دا آغن او بو اتتیهی نور و بو که خلشید. خوب اختراع دا دی مان دی دا و بنا پلی دی. مو تر اجازه هو ته متوجه شی په د دینه تاسو سمخت یو بل خبره کوما هغه خبره ده چې موسنی په باب در توازه کوه اطلول صالحان باب غوري باب حضور علما امرتي وقف ذو المراهه وتوزا عمر هغه دې بنيني ها داغم فضل دې خدغه فضل کو دوه شی سته نوم مردو دې اول شی سته دا دې چی مذکر مانس فرق دې دیم شی سته دا دې چې د مسلم او د غیر مسلم فرق فضل دې او د مانس او تعبیر مې څنګه مو د مسلم ماده غری مسلم فرض سودانی شویلې جدل تیری به صفاقه کیتو یو راخو بخاری مثال دریاق در ده حدیثه متوجی شیخ خرج علی النبی اسلام بالحاجره فوصی به وزین فتوزع فجعل الناس يقرضونها من فضل وزیه دح دي فلهنا ه کانی وال <سؤال> لااصله کا د بیا ځ دا د دا مینه په مخه خلکو په مدیې کې دا چل نه دی کړي په مینا کې دا چل کوو وجه په دی کېداوه و چېو چې رسول اصلان به په دی ځینې کې بیان کوو نا کوله عل من مویرن لو بلغ رسالات ربی مال بامن را کئ جزاد د الله پیغام او رسومه چا ولامن ورکاو رسول الله صلی الله علیه و آله بیان کونه کمن من من تفلتی وی یمنو مربو ومن من حصلی ترالی ترام د پیغمبر په محبت کې څلور اسلام نه فرض بیت ظاهره او پکان به وشت کندل وی او لیکن انا سلاابر اوږه لري موکه کی ومغا ستدا کې دا دا صوبسول مکه تنکری دي نیرو به څنګه صوب مکه ته د دې انتقام هر څه وروخلي الله حالات موږ هغه عارف عام ها دهم خلک کوئی بیا جای تلین ایبنی تیمی او در حامر گری وی چورا دامیم بابی نیتی زم خبرواب پر دا غزی کی کاشی رو تدا صاحب قرار دارو تبرک دے آثار این بیا تبرک دے پاسار از پانی او پہاو ورسو که چخکت پا مندرسو که دے بیداتیانو واسکاتو نزو انکری تبرک دے پر الله ا پچی وشته کې هغه امریکای تاسو نه ارجون حمزه کې کېدغه دغه څه دي شو لګا چې دا ته خلک نه ده خلک یې عملي راګې مولا واسکاټ می روان کړی ما تاسو یو بنو ګورې دا شو میه اړړې د وسمه دې پچی ا په دا و خرافه ته نه کوي طالبان تمغزين خېچ په امتحان نکوال نمبر راي عادي کنو ګر کتاب وسه کتاب مشه امتحان نه خني طالب به پاول نمبر ذکر دي خو یو ځای چې هغه ټول کتاب دا پیغمبر خپل شان ساده ما سخید منزو مشرکین لتندیو ارکل شرع تا پیغمبر سیزهاد محبت و شو هاگم اتبا مخترازا ورسو فجعویتی کربدکا فطردا علم جیسک یتیمن فاوا اوزگورا غیر کم حتی وَقَالَ بُمُّ سَعْدَى النَّبِيهِ سَلَامُ يَقَسْرِمْ فِي مَعَلْ فَغَصَرًا يَرَيْ وَجُهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ دام دلیل اذي رفعه يَرَيْ وَجَهُ فَغَصَرَ يَرَيْ وَجَهُ وَمَجَّ فِيهِ سُمَّ قَالَ هُمَا بَيْرِدْ وَعَتُوِي أَشْرِبًا مِنْهُ وَفَغَالًا وَيُّهِكُمْا مُنَفَرِكُ انې را والی دا بهس کوي او په مخ وور و پهروې موور و مو رحمن داه دلته ټوکلی ټوکلی کی دی په مغاجی کې 6 د مفصل نقل کئ دل دا څنګه ټکلی ک ک موسا نے دلتم دا حدیثی کر کر رہے، روس تا دلتا یودی عشای امان، ترکتر ایخم باب کی باب کی، باب الغسل وردو فلم اضر ورقاتا والخشب والحجارہ، ہم دیدا، او صلشفق نبی حدیثی حدثنا محمد نالا قالا حدثنا بور ساما انبرید انعبی انعبی برده انعبی موسی حدیثا دخواه دلتے ذکر کسانا دیالتے ذکر نکتلتے ذکر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بقاتن فیهی ما انفاغ سر یده ووجو فی ومجو فیهی بیچ چلو ویزان نیگو دا چلی و بید دو کسانت ویلی چیشتر با منو و پاک آلا و جوهیم کادا و دوانت ویلی چوکو دادوانا وید دادوانا که بیت سوا بیت سوا بیت سوا بکی گورا اکو تا سما تاویچی تیرات و خیانا چه تر تاوخنا ماسا دینجل نشتا دیم دینجل علتا دی پاک که بلال پیغمبر د موصع شری دی تمیل تا چاته دی ها دا تو ته چاته تا سمستا مل کوي د خیر او د برکت د فاراد اسلام دا دا سمستا مرشد واه او به ور پخه دا علیم عبداللہ حدیث عن ابن شیحاب قال اغبرنی محمود بن نبیق قال او اللذی مجر رسول الله صلی اللہ, صل اللہ علیہ السلام فیو ایو غلام من دا, دا. دا حدیث محکی تر شعره باب و مطای صح و باب و مطای صح و والله <سؤال> س صبحتم حدی سوورئ محم ددي کم مرې و پړ وختې رسول الله عليه اسلام نه د آخر کی دی دل د دی د پاار دی چې م رسولله الله اسلام پ کدي دل سو د د پااره دی ولما جرس الرسول الله عليه وسلم يرسل الرسول الله عليه وسلم لدينا دار وكذا ده غلامه دي دو کوئی نہ موسلي دسته وي چا قالوا ان المصوره غيره صدق كل واحد منهم منما صاحبه اذا توزن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على عذوه اور وهم على وضعنا المصور وغيره دا په یو دی چې دا تتہ معلق نقل کړل دی باب شروط والجهاد کی درسوا وواما شفا درسوا تین سو ستتر سفا ماندہ حدیثی کازے تین سو ستتر تین سو باب شروع الجهاد 277 صفحه خرما نه وری قال اخبرني هر و ابن الزبير اور و داري حمده عن الميسور بن محرمه اغغاث صد د که خلق اختلاف کرد او مروان بل مرزره مروان دے اومدیرا یو يصدق كل واحد من حديث صاحبي قال خريل قال خرج قال خرج رسول الله اسلام زمن الحديبيه في الحديبيه بمقام النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم او النبي اور رسول الله ماجدتن الله عز وجل شان وبركه راكلي خرج راجه مشكاء يقول نعوذ ظاهر <زایر> کې ښکار دي چې مروان په دغه موقع کې حنومان او هغه ورکو په واکې او په واکې صحیح مسلم نه دا معلومي چې مروان وې سمیت نبي اسلامي احمد الناس على هذا المنبر وانا يوم مجل محترم مروان په دي کې اتو کال په امرتو لحیم دحیمو پر اورښتې راکمه ترې موي کم حدیثه کم باب چې بنا ترجمه مطلب باندې قاری خراب کړی او مسلو ته متوجي شي قاری خراب کړی کنه ها ما شي پتا ها مصالوت ایتاثم و توجہ شہیدن یا چند خبری دی پیدے خدا باب ترجمات الوارد پر پیدے کی دستا حکمت دیں دا بار بار گیلے شید بین اسم گیلے دیم پیدے کی صاحب نے یزید را گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو پلا رہے دوانا صحابین او دې ویل چې ما په رسول الله صاحب حضرت رضاوته له وزه په دا وخت کې مودو وو کالو په لذا حديث دی نقل دي بخاری نقل کړي ده یوه نوې کې را وفا شوی سمه ساه راشي او سمه ساه به راشي چې کوم نوکته یاره مې تاسو یې دغه باک کم دې کوي او باب کم دې کوي نه راځي د محرمینو وو ذکر دا په ما باندې د وولو کېو علي بدد هم محرمینو دا موجود رسول الله صلی الله علیه دا د دیو جنا دیپ واره کې مختلف الفاظ راغلي دلته دا الفاظ دي او یو روید احمد داشته دیم مصطفی احمد کی کنہو جمعہ تھی خیلان الاسود کی طور داغونتی که جمشیدی یو روید کی مصطفی احمد احمد احمد اکر کردے کی شر مجتمعہم رضی یو روید کی صلاح طلحه دا غوټه مو دکي بغت الناشزه غوټو چت شې یو رې کوي کښین یو حمبه دسي او شې ولک موهتف ابن عساکر په تاریخ کې مېسل بندقا دانره شامت الحضرار رقم دا قامته سوداله کوم راغله دي نشوي دي چې دا در رسول الله صاحب ته دي شو وا دا رس دا شق صدر نا رس دا موضوع کړئ شويدا سمجھه زوا با دي کی پیدایشی کی محمد رسول الله واجنا اللہ <سؤال> وحده تو باتن تو توجہ حیث و شیطا فینکا منصور توجہ حیث و شیطا کم د دې وجنه چې شیطان په دغه دی باندې خلتم کو زی زتا او د کې ګندګي پرای مہر نو ووت په لګیدل دا شیطان چې درنو اسلام متا دي شو یې چيني شو کوله هو امزګیار ما شاء الله څومره ښه وو دې مرګي ها همې چې باګونه یې ډښوري کوي یې یاده لری برابر په یي خواب بخاری دی و دې هغه ته ما خبره کې ما تاسو یې وو چموسانی په دو نورو شي سترو واسکی کوي 우زور جوړ ما ایمراتی دي دا چې په ماندی یت باندې تاسو نوچی وافضل وضوء للمراه دا سره د چدان لمختی شو یو سره د سټشي خله کمل حاضر تو شولان د تسکیت ثاني وڅیتاسون هاغه توذا عمر رضی الله عنه بالحميم بيته الثانيه دا بدل مخدره دا د مسلم او د اسلام او د کوفر خبري دي د کور دنستانی این او دنیو و گرم او بواند او دست کار دنگو کافر و تایر کلیشویو بواند او دست که دیشی کنیشو دا دیگم مسل چیده دا دیگم مسل چیده که دیگم که خودم رتی شکال نیشتا دیگی اتفاق دیگم شیزایری دی نجاسات و اثار نیی نو دست کهیی او دانو سبب صحیح سیده چوو و توزاو من بیت نسانیا حج فعاتیت دیو دام و سخیل مسلدا و توزاو امام شایف دام موسولن کل که دار بیتاو عبدالرزاق حم موسولن کل کلی دا هو چو مرزي الله <سؤال> تالو <سؤال> مكه د حي قرغدو تنا نو طلب کي هاي چون کي د زنانو دا عادت دي چو وګرمي نو لا فقتا کوي کي ديږي وو ته لا فقتا کوي په کوم نسو کې چدې سي دي چې توازن نبي ورښتان بالحميم عمر رضی الله <سؤال> عنه او ونشتد آغه نسکه خرڅه ده ولې هغه په منځل د مترجم له مخرفې مرخه بل ده تا وذا احمد بن محمد بن د دې په مناسبت د کریمین سکه د سیتا فونه د اما دادیو مصرا په دې حدیث دا خلکانه دی چې د جالب نسای ته ورته ووځونه چې په زمانه رسول الله اسلامي میانه دی. چې دا الباب او ذکر به معا امراتي. هڅه چې ذکر کړي جميعا راځي خو معا امراتي نشته. او ما راکې دا اګنې وینې شو. نږ خپل ته شو او دا لري قطني کروي دي دینای و سيدنا دا فاصله ده کانته اوونه کې نه نه واحد ابو داود درويته دا ما ديږي احاديث دي زني دي نور تفسير کوي د دې کې یو مسله شله حیثه خام متوجه د مذاکره د یو لوخینا او د خپل یو کومعيری د اړوپته کلیدې کې بعد دي غریبي مرثانی ده او کتاب الغسل رواه کتاب الغسل باکدیم باب غورئی ذیمباب پیدا هم نکټه نه بابا اوس وړيول ما امردی خالد انر شي زان جنر کیو تر دیو کی ما دې نه پازا اخر کینه دیول خوینو موږ په او دڅکاوه په ماییت باندې چې شو دلتمنداراله د خپلې زوجې سره اما یې باید دې یو مختصی به زوست شي دا یې ځای په خودا سړی سبقت شوی نجايب دي خو کودا خالي سبقت شوی هغه سړی تاري هم جاي دي خو کودا سړیو توونو غري سړی په غوړه بد کې غي کېدو کې خدا سبقت دي احمد بن حنبل داوود زهي او دست و دا او قول دے دا منصوب دی او دا کم دی او چور تاگوری ندا ممنا دے. پا دیکی حدیث دے نااااا رسول اللہ اسلام ایتا وضا رجول بفلدت بودماراتی. او داو جی کر کر دے دی. ترمیجی کر کر دے. مشکات هم په یو په ونص مسحکه نه مطلق دا دي چې په نفسه دا اوه پایکيدي کو سړي سب وخت کړی کو دانانا سب وخت کړی او خیرات کدا حبيبي چې يومک شرب زوسته شو فدې شو تونه خانه چې په یو ځوډه ښایي خو خامہ وي وم سکی یو سکی دیم راوته دې په مېما جاره دې 15 سم صفحه کې ذکر کړل دي عباس روایت ده باج مها ټول ایا غار طلوخنا رسول الله صلی الله علیه و منو اغه یا رسول الله انی کنت جنما رسول الله صلی ان المال لا یذم نګر و دنه هچې دی د حکیم امر وایته هوا څنګه مرجوسته کم راوته کی جواز ماجنی دی حکیم دین اغه یو استحبابیا ما څه عمل د کوڅه تي عمل پیوکی دریم حدیثی څنګه سره مې کلشوي ده رقم درنو مې کلشوي ده تاسو نه په فضل تهور رجال باندې حوداوت یو دی. عبدالله هم نشتر جس رویتتی یا عبدالله هم نمخطر رویتتی نها رسول اللہ اسلام انتظر مره بی فضل رجول اوی اختصر رجول بی فضل مره بی فضل مره ها ای اخرا پیودی من جیزتی واغ هم منسوشو تنا اما جوتا چرا دا عین وی د تی باندې دا سنډي کول پکاره د محریپ شواحات او دا ممنن هواه کاریشه خدای نور غونټه کیه وای خان نه دا 80 ویلې شوی باندې مانا مراس زیز قلاله موصول فروع منشتره فنظرت آیت الفرائض مائم مصلا ملد رسول اللہ اسلام بلکل جاییش شلیخ دیکی شک مشتہوایا تطبع روسی بچی شویری دا عمل نده بروسی بچیوشو دا ها مخزب قدحا خوشوب شجاره خوشوب شجاره مادیت ایشارہ دادائیگی نای کوئی رضا کنیلی سمتہ بیدنو میخضاب قطحا اتو سن حتی ایشارہ میخضاب گرش غٹوی جو خیپ جامعی پی کھر او قطحا او قطحا ورکی ངསླུ ཤཁྱེར བཙོས྅ེ སྶྱོསྭ སྶྱོའ ལེར འའོ ཏེ འོ ཉེ تور خود شوکانی نیم سفر شو نو شو دا بددو نیم ګنده پیتلو نو او دا لوخه د پیتلو یې زلنګواله وایا مرزه موت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د غیبت راغله نطاق کې دغه فلشي جماعت راوځي خدا واقع به سره شي وایي اي تازنه زواجهو دي دې نه یاد تلقه په اي مرزا چې بي ما تیزوا پکور کې ته رکی زكري په خدمت ته دلما فازن لهو حو ته یاد تلقه جزاس دایشي پکور کې دابي ما فخرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بين رجولینی تاقود رجلاو تلال فیر احکره پر مککی بين عباس و رجولین آخر عباس فلاب فل طرف نبادل قلع و رجول آخر بدلاؤ ده دی وجنا غمت قال عبادللہ فاقبتو عبداللہ بن عباس و الممین آتا دی قال تدريد تاتا بتلا مني رجول آخرين قلت الله ماي ما تخفعت نشتي قاله علمي تاليب الشياغان ويدو عم المنين دعلي سورعنا واسويدا سركوزي زكاة داوجنا دا دعبل طرف جون دعبل جيدر عبالي روكالعلي كالفالي بن عباس كالبل صحابي وكانت عائشته تحدثة نبي اسلام ارباب دما دخره ویت او واشتد وجو شي وي هدي او پاليا من صبرت رب ما باندي توو مشكل نو براوار وي من صبرت رب لام تو حلل او کېته نه چداوي تسميني کولا کې شپا غرو دي واقعيات او هم دا چې و ګوګوره منه وړله نه الناسساشا خ کوتلګ خوده کوما او کې نه شو پر مقب کې حې ز نو کا ثم تنا نهمن شروع شروع نهسب عليه تکه حتى تخ شوي دینا انقد حالنا خ ناسم خدنې او تو ل دا سا واره کې و و و ولاو راګیو هم ما را وادا ته ونی پاره 3000000 د میډیم ووینه بنیاطه دې کاران ته په 5000000 کمنه وادا ما بینه څلورینې نه تمرین ته چې او زما دا څنګه دې پټ کوټ کې دې نه ویجې دې ځونه دې کواری څو دښمنو اوسه ته جوړک کنه فز زیاتره معلوماتې مکو په تصويري ښکاره دي او شوقو پیدا شادې نه ده ځان په نه زیګ او